Дівчина крокує коридором. Під дверима аудиторії наштовхується на Броніславу Сергіївну і зливе встигає пригальмувати. Доброго ранку, Аліно. Ви так поспішаєте, голубонько, даремно, шановна, даремно, спеціально затрималася під дверима, чекаючи вашого візиту, хоча пан Андрій Осипенко переконував мене, що ви не прийдете. Однак я йому не повірила, добре знаючи вашу вдачу. Доброго здоров'ячка і вам, вельми шановна пані Броніславо. Аліна ніколи не називала викладачів по батькові, здебільшого викладачам це подобалося. Тим, хто старався заперечувати, вона ґрунтовно і науково виважено пояснювала неукраїнськість такого звернення. Зрештою, всі звикали. Однаково Аліну не перепреш. Та що ви? продовжувала дівчина, де ж це бачено прогавити таке свято, залік улюбленого предмету в моїй улюбленої пані доцента? Такі приємні слова, дякую, дорогенька. Однак намарно старалися Аліну. Залік вам поставила автоматом, як і обіцяла. Прошу дати свою заліківку. Роздратовано говорить Броніслава Сергівна, бачаючи в словах студентки прихований підтекст. Як прикро. Цілісенькі вихідні, старанно готувалася, а майже не спала, і тут маєш. Аліна не встигає договорити. У Броніслава Сергівна уривається терпець. Що? Ніяких заліків. Мені ваших практичних вистачає. Давайте заліківку. На мене студенти чекають. Аліна вдавано довго знімає наплічник і водночас мимрить. Хто б міг подумати. Я ж половину лекцій пропустила і не всі практичні здала. Ви такі дуже добрі до мене. Прошу вас, швидше. Я дуже ціную ваш аналітичний розум, Аліно, незважаючи на таку черепахуватість у даний момент. Аліні стає зрозуміло, в аудиторію її не впустять. Дівчина розчаровано простягає залікову книжку. Дві години до наступної пари. Іду, вип'ю кави. Добре, що взяла з собою кавку. Почитаю і подумаю, або подумаю і почитаю. Слава Богу, відшила цього типчика в чорному. А то поруч із ним дубки розбігаються в різні боки, Мов, виридливі діти. Виходячи з академії, Аліна розмовляє сама з собою. Дурна звичка. На вулиці весна плавно переростає в літо. Пелена черівного северпанку, яка витає над буйним квітучим травнем, поступово переправ... переплавляється в більш спокійний і врівноважений ритм червневої мелодики. Аліна заходить у кафе, де майже порожньо. Її місце в лівому куті вільне. Бере каву і сідає за стіл, витягуючи зранця книжку. Двійко дівчаток-підлітки за сусіднім столом п'ють ядучу пепсі. Точно прогулюють уроки, от і наплечники біля столу безладно валяються, хіхікають безжурно, гортаючи зацікавлено глянцевий пінг. Звичайно, коли весна так шаленіє, то як молодому серцю втриматися в загальноприйнятих суспільством рамцях? Риторичне запитання. Ті, які створили ці рамці, забули очевидячки, що також колись були молодими. А може й не забули, а просто безглуздо і бездумно відповідають швидкому плину літ помстою. Цікаво, чи отримують вони від цього кайф? Навряд. Тільки шумовиння. Аліна попиває каву і крадькома, так, щоб не сполохати, спостерігає за вічно молодою енергією тих, хто ще не знає про життя нічогісінько, починаючи робити у ньому перші помилки. Без них навряд чи можна потім стати мудрими. «Ти ж мене підманула! Твоя мама така була і сестра така була підманула, підвела!» Чує за спиною знайомий глузливий голос. Від несподіванки дівчина підстрибує. Власне голосу без запрошення вмощується навпроти Аліни. У правій руці горня кави, лівою бере до рук кавку. Аліна сидить збентежено тріпаючи повіками. Да, це можна пробачити. Адже ти відмовила мені в приємності випити з тобою кави через нього. Кавка. Цікаво! Любиш літературу абсурду? Кажан ставить каву на стіл і відкриває книжку. Для чого молодій вродливій дівчині ця дурня? продовжує. «Кажан, не любиш ходити в рожевих окулярах від Гучі?» «Я теж, тому ношу чорні». «Ми з тобою дуже схожі, Алінко. Ти не така, як всі, і тебе це бентежить, правда?» Він підносить до своїх уст горнятко з кавою, поволі робить довгий ковток, дивлячись через скельце окулярів на Аліну. Аліна підносить каву до вуст, робить ковточок, не відводячи від кажана погляду. «Може вона навчиться не боятися його?» Юнак кладе руку на книгу. «Знаєш, від чого він помер?» «Ні, не від туберкульозу. Це банально. Він помер від нудьги. Заповів другові спалити всі свої твори. Краще б він сам це зробив, як Гоголь, мертві душі два. Друзі можуть зраджувати. У тебе є друзі, Аліно?» Схоже, він не чекає відповіді. Юнак робить ще один ковток і переводить погляд на дівчат за сусіднім столиком. Ті зайняті власним життям, безтурботно теревенять по телефону і не зважають на сусідів. Аліна не може зачепитись за жодну розумну думку. До неї підкрадається той панічний страх, який відчуває жертва перед удавом. Якщо вона залишиться тут, її кінець. Хтось вклав йому в уста її думки. Це лякає, та ще як. Дрібка здорового лузду наполягає. Втікай, благаю, втікай. Не вистачало ще тобі вклипатися. Та Аліна продовжує сидіти непорушно. Думки порозбігалися в різні боки. Ніхто ніколи не міг загнати її в глухий кут. Будь-кого вона вміло розводила голою логікою в найвитонченіший спосіб. А тут така халепа. Слова кудись подались, мов перелітні птахи у вирій, і вона залишилася на одинці перед ним, мов перед Голіафом. Але ж вона не Давид. Зачудована і майже скорена, не годна ні відповісти, ні заперечити, встати й піти. Її заціпило. Просто сиділа, втупивши свій погляд, угорня з кавою і мовчала. Раптом за барною стійкою почувся жахливий дзенькіт. Аліна здригнулася від несподіванки. Барменша перевернула тацю з чистими горнятами, сиплячи прокльони на голову тому виродку з вулиці, котрий так по-глупому бавиться, пускаючи в очі людям сонячні зайчики. Це вивело Аліну із зацепеніння. Вона ніби збоку подивилася на ту дурнувату ситуацію, в яку себе так безглуздо дозволила запроторити. Думки і здоровий глузд повелазили зі своїх схованок встедливо обтрушуючи лати, а за ними вернули слова. «Гарна спроба, друже!» – промовила з притиском Аліна. Однак, сказала вона це, очевидно, надто голосно, тому що дівчата за сусіднім столиком принишкли і витріщилися на неї. Ще кілька хвилин тому це б її збентежило, однак зараз стало байдуже. Ніхто не має права заходити на її територію без дозволу і вказувати, що вона має робити. Гарна спроба, повторила вона з притиском. У голосі бринів метал, мов щойно ввикуване лезо шаблі. Аліна бачила, що Кажан це відчув. Схопилася з місця, взяла в руки книжку, з пересердя закинула її ранець і застигла від несподіванки. Кажан сміявся. Тихисенько, ледве чутно хихотів. Аліна сердито блиснула своїми блакитними очима, розвернулася і перед тим, як вибігти з кафе, роздратовано випалила. «Приємного дня, друже!» Вона вже не чула слів хлопця, котрі полетіли її вслід. «Клітка йде шукати пташку». Аліна злість не мала меж. На себе, на цього телепня, на весь світ. Вона, у власний гнів, нікого і нічого не помічала. Навпроти кафе, підпираючи плечем ліхтарний стовп, стояв юнак у білому. Він безжурно бавився дзеркалом, запускаючи в небо сонячних зайчиків. Хлопець задоволено посміхався, спостерігаючи за роздратованою Аліною, яка надто зосереджено дивилася собі під ноги, простуючи сонячною вулицею.